І що ж ви там бачите? Ряди могил тих, хто помер від раку легенів? Чи вони лежать глибше? Ну, якщо ви вважаєте, що ті нещасні померли від куріння, ви довже помиляєтесь. А від чого ж тоді?